Goyen errek eta haren menpeko nafarko opek, energia berdea sortzeko asmoz, zentral hidroelitriko txiki baterosiko dute hernanin. Horretarako bazkiden laguntza behar dute, finantzia ziori erritarrek egin dezatela. Proiektua zertan den ezagutuko dugu. Ekosfera, albistearen ingurua, inguruaren albistea. Xavier Loiartez, zer moduz? Ba oso, no, kaixo? Xavier Loiarte Garmendia, behasain derrada sortzez. E, aspaldin iruñean bizizaren nahi edo? E, bai, emerezi urterekin etorrin intzen ona unibertsitatera, <hum> emerezi kasketak egitera. Eta, bueno, pues, handi ordundikona na, ba, hemen gelditzea erabakin nuen. Aha. Bueno, ba, ordundi hori eta bi urte iruñean, e, NAFAR-KOP, e, Sorkuntza Kooperatiban Langile eta, eta Bazkide, Ingenieritza tekniko-elektrikoa ikasitakoa, eta, bueno, gaur, e, goienerren baitan txertaduta dagoen sorkuntza e, e, proiektuen berri emango diguna. Bueno, lehenbizi, goienerreta nafarkop eta sorkuntza ze, zer da zain, zer arreman dago batatabesten artean? Vale. Aber e, goiener taldea, ulertu borraukagu e, talde oso bat bezala, talde horre barruan e, kooperatiba desberdin batzuk daude, fundazioak ere badaude, fundazio bat ere badago. Orduan, e, egongo zen goiener taldearen barruan goiener esekop izango zela, edo da, e, komerzializazioa edo merkaturatze elektrikoa e, kudeatzen duen kooperatiba. Zeraz, hori da, argintarra salatzen digua. Hori da, hori da, gure etxetan, gure enpresetan, udaletxetan, edo zein ornidura puntu, elektriko duen ornidura puntuak, goien errekin kontratatu dezake bere ornidura elektriko. Mm -hmm. Eta, gero, beste alde batetik, dago go, nafarkop energia, esekop, hau da, e, ber, e, sorkuntza guztia, sorkuntza mundua, kudeatzen duena, goien taldea barruan. Mm -hmm. Konforme. Beraz, Eta, bai, barkatu? Bai, eta e, izango zen izan daukagu sorkuntza proiektua, sorkuntza proiektu honek, bai ikertzen dituela e, energia berrizta garrietan e, sortzen diren edo sartzen diren proiektu guztien e, ba, bideragarritasuna garritasuna e, eta hauek e, aurrera eramateko dauden dinamika guztiak hortik kudeatzen dira. Mm -hmm. Konforme. Bueno, e, okarrespaldin magode, ba, e, goiener sortu zen bere txutik e, arizarete, ba, pixka bat ikusten, e, ze posibilitate dagoen e, sorkuntza propio egiteko, energia hori e, goiener taldearen baitan bertan e, sortzeko. orain arte, e, ze bide nolabait esploratu dituzue? E, bueno, bere garaian, e, goiener sortu izan zen sorkuntzarako kooperatiba bezala. Mi etabian sortu zen eta justu gara horretan e, izan bai zela legediaren aldetik aldaketa bortitz bat, e, berriztaggarriai e, bideraturiko ba, ba prima eta subentzio guztiak e, murriztu edo ezestatu ziren, Orduan e, proiekturak gelitu zen hasiera batean ba bideragarritasunik gabe. Orduan merkatuan liberalizatua dagoen beste sektore bakarra e, dela merkaturatze elektrikoa horretan heldu ziren, horretara heldu ziren eta gaur egun arte horretan e, ba, izan gara. Eta e, sorkuntza, sorkuntza aldean, bueno, bai bil izan gara, bai, e, e, bai e, proiektu hidroelektrikoak ikertuz, zentral hidroelektrikoak badakitzu gure lurraldean, zentral hidroelektriko asko ditugula eta zarrak, uhum. hauek ikusi izan ditugu, auditatu, ikertu, e, beraien e, bideragarritasuna ikertu, eta e, bueno, e, hau, hauetako baten batean e, gure gure desioak eta gure ametsak e, e, islatu nahi ditugu. Uhum. Eta bueno, fotoboltaik aldetik ere, e, gaur egun e, fotoboltaika mundua asko, asko merketu izan da, e, elektrizitatearen prezioaren igoerarekin eta instalazioen kostuaren jetxierarekin ba, bidera garritasuna haunditu eginda, eta horretan e, or, gabiltza horrelako orain arte behinzaz horrelako proiektuak ikertzen gabiltza mm -hmm. eta e, ez dakit bideragarritasunetik gertu shamar ikusten duzu adibidez proiektu fotovoltaikoren bat egitea edo oraindikanez bueno ikertzen ikertzenari gara proiektuak baditugu denenetarik haundiak txikiak e, maigainean Eta, eta bueno badaude pare bat ba baditugu pare bat mai ganean ba bideragarritasuna bueno e, jasangarria edo gure aldetik badakigu irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat izanik e, ez dugula irabazi hori bilatzen baizik eta zerbitzu bat eskaintzea ez gizarteari eta helburu e, etiko eta ingurumenarekiko helburu horiek bilatuz Eta naiz eta agian, enpresa gaur egun, enpresa kapitalismoa barruan dauden enpresen aldetik, horrelako em, irabaziak edo horrelako bideragarritasuna em, ikertuz, ba seguraski beraiek ez, ez lituzkete ikusiko instalazio hauek gaur egun bideragareak bezala. Gu kordea, interesa ikusten dugu, helburuak ba, ez direlako bakarrik dirua irabaztea, edo diru horreztea, baizik eta e, bertako energia, bertan sortzea. Mm -hmm, konforme. E, mm -hmm. Bain, e, beste alde batetikan, beraz, e, eta instalazio fotovoltaikoen bolteikoen alorrean ari garen ezkero, hor, e, mm, inr iparraldean egiten dituen e, proiektuak ere, zuen, ez dakit, zuen hegalpean e, hartzen dituzue? Bai, e, bueno, guk egin die eguna izan da bueno beraien finantziazioan e, sei sei instalakuntza hauen e, finantziazioan e, lagundu eh e, beraiek e, kooperatiba sorkuntza kooperatiba bezala, beraie masa soziala gurea baino murritzakoa da e, beraiek dituzten aukerak e, f, ba, diru hori lortzeko murritzaoak dira Eta bueno, guk izan diogu kondizio e, nikuste gutute ekonomiko honetan aproposetan, eh ba aurrera emateko aukera. Horrek e, bai ematen digula ba, aurrera begira beste proiektu ba potenteago batzuetan, ba lan elkarlanen egiteko, egiteko, aukera. Gure entzuleek ezagutzen dute INR, e, iparaldeko elkarte hori, bastak dozen erdi bat e, lekutan instalazi fotobolteko txikiak egiten dituena telatuetan eta, eta lakoetan. Okay. Bueno, eta orain, e, begi ninietako edo behiko ninia, e, zentral hidroelektriko bat e, ikus, ikusi duzue eta ikusi duzu bideragarri dela e, martxan e, jarraitzea eta nafarko pekartzea. Bai, hori da. Ernaniko fagoiagako mini zentral hidroelektrikoa erostear eda sinatzeear gaude, gaur egun. Eta, e, bai, e, bertan, 1 kilobatioko potentzia duen e, mini zentral hidrauliko txiki hau ba, bueno, be, eskuratu dugu. Uhum. Eta e, bertatik, e, bueno, sortuko ba, dugu, ba, goienerreko bazkideak e kontsumitzen duten energiaren zati bat. Bintzeta, ziko gara, E, bertako energia bertakoei eh eskuragarri egiteko prozesu honetan. Pol, politia beraz. Hau urumea ibaia izango da? Bai, hori da. Uh -huh. Eh kontigo pixka bat e, noizkoa dan zentrala u nolako saltoa dan ze ze instalazioen xetasuna kem askigu zuen beste dez. Eh bueno, se aski hasta aquí segurtekoa den. Nik gustu 30. hamargarren amarkako zentral bat e, dela. E, zentral honek e, bueno 5 e, bueno, urumean dagoen e, presa txiki bat dauka, hor bertatik e, presa horretatik kanal deribazioko kanal txiki baten bitartez e, bost 5,7 metro atako altuerako salto bat lortzen dugu eta e, urremaria, urremaria eh bueno gehienezkoa izango zen 4000, 4000, 6000, 500 litro orduko eta eh, emari ekologikoa man, ekologikoa 1600 eh, litro segundukoak dago. Orduan eh, guk mantendu beharra emari ekologiko hori beintzeterrikari utzi, eh, eta eh, beti gutxienez 1600 litro hoiek eh, hemen berdituzuela. El 1600 litro orduko edo segunduko? ordukoa orduko. orduko. Usteudu, orduko. Mm -hmm. zer esan dut segundukoa e, ez ez ordukoa esan dut ah, uste du mm -hmm. mm -hmm. konforme e, beraz 5,7 e, metroko e, saltoa da e, orain artekoan e, nork erabilli du centrala edo norena zen edo ze regimen izan du edo bueno, pribatua izan da orain arte e, gizan baten e, jabetza zuen eta e, kudeak eta ba, bertako eh bertako bizilagun batek eramaten zian, e, instalazio hau ez dago automatizatua, telegestio edo kudeaketa tele kudeak eta ez dago i, ipinea. Hori da gaur egune guke egin nahi dugun lanetariko bat. Eta e, bueno, pues hori lan hori eginezkero, ba kudeaketa erori ezkero edo kaudala uraren emaria jetxi eta instalazioak gelditu ezkero, ba, martxan jartzeko ez genuke inor beharko bertamaitzik eta tele, telematikoki egingo genuke. Baina, bueno, orain goz, pertsona honikin jarrituko dugu kontatzen, e, instalakuntza honen, e, zentral txiki honen e, kudeaketarako, eta martxan jarri eta gure energia sortzeko bidean. Mm -hmm. Beraz, turbina bat dauka, esan duzu eun e, kilobatiokoa, mm -hmm. eta e, orain arteko produkzioak ikusiko zenituzten, e, urtean zenbaten-baten duen, e, eta ze prebisio dauzkatzue? Bai, gure kalkuluen bitartez, e, bueno, ikusi izan dugu, ba, urre maria hori mantendu ezkero ba, maksimo horrekin eta e, ur salto horrekin, ba, kasi bederatzi deun mila kilobati sortuko genituzkela urtean. Ia da ere, Eh, errekaren emaria, uraren emaria, ba, murrizten dela udan, edo, edo batzutan gehiagizko izaten dela, orduan gelditu berra izaten da, eta eh, orduan, el, lo, kalkulatu izan ditugun datuak, ba, erdikoa, izateko dira, lareunda berreta marmilla kilobatio ordu gutxi gara bera urtean. Uh -huh. Eta udaran ere, ba, bueno, mantenimiento operazioak egiteko geratu inberra izaten da batzutan da horlako koguzak, ez da? da, horri da. Konforme. Mm. Eh... Beraz, zerbaiten hobetzeko hobetzeko aukera izango da, baina e, inbertsio handiain ber hor gauza horretarako, hola ebekuntza or, or, horiek egiteko, aktualizazioak egiteko inbertsio desenteko eskatzen du edo zertan zarete. Bueno, inbertsioa, inbertsio baino gehiago, eh guri e, bai ikusten dugu zentral hidroelektriko honen, e, lehen zentral hidroelektriko honen kudeaketa ikasteko asko daukagu. Ikasteko eta erakusteko asko daukagu. E, usurbileko lanbide eskuntzako ikastetxearekin sinatuta dukagun akordioaren bitartez e, bertan egine izango dituzte e, eta gukan lagunduz, e, beraien praktikak eta eskuntza egin dezakete mm -hmm. e, orduan, e, bueno, bideratzen dugu konbentsatzen gara bideratu izango ditugula e, berrizketa edo e, Guzti hauek, ba, bueno, gure artean eta otaren artean eta elkarlan horretan. Mm -hmm. Beraz, beste alderdi pedagogiko hori ere izango izango du instalazio honek. Aizu, eh instalazioak, ez dakit, garri batean baino pein 75 urterako kontzesioak e, emakida esaten diote. E, izaten ziren zuen zuenare alakozia da eh buenas taki 35 urte ziren bai badakit e, 2061eko urtarrriaren batera arte daukagula eh hori edo emaki hori e, eh aha Konforme, eh, eh, haizu, eh, bueno ordurako euskalo zer izango izango eh. dugun klima aldaketarekin <laughs> eta bar baina bueno espero dezagun gozakondo ondo joatea eta eh, hori aipatu den ezkiro bueno E, hemen zenbait biologok, ibaiak aztertzen dituztenak, eta bar, esan izan dute begira, zentral e, hidroelektriko hauek e, produkzio hondirik ez dute ematen, eta arazo ekologikoak sortzen dituzte. E, Bestea beste, arrainen kontuan, mm -hmm. e, honetaz, hau ere seguru, e, goienerrek eta nafarkopek aztartu duzuela eta baloratu duzuela. Bai, bai, baloratu dugu, gainera e... Zorionez, e, instalakuntza honek badu arraien eskala bat egina. E, orduan, gaur egun dagoen normatiba eta gaur egun dagoen legedia betetzen du. E, gaur egun arraiak, e, e, itxasotik datozen arraiak, ba, errekatik gora, igotzeko aukera badute. badute. Eta, e, bueno, bai begiratu izan duguna, izan da, pixka bat begiratu barra da hona da, e, denon arteko elkar bizitza ez. Ar arraiak bizi daitezke arraiak igo gaitzzke eta gu e, energia berrizagariak behar ditugu. Energia beharriztrrik behar ditugu eta eginak dauden instalakuntzak hobetu eta e, martxan jarraitu beharra dute. E, klima aldak eta dugu gaur egun gure gizartean e, arazo larria eta honi, honi bideratzeko modu bakarra, energia berrizta bitartez, e, sortzen den energia kontsumitzea da gaur egun daukagun soluzioa. Eta, e, bueno, or, elkar bizitza horretan ez, e, ez dakita, arraiak bizi haitezke, errekak bizi behar dute, e, denok respetatu barra daukagu ondokoa eta e, lan horretan, lan horretan errespetu horretan, e, sortu beharra daukagu guktu gun aukeren bitartez energia berrizta hori. Uhum. Bueno, eh, sortuko den energia berriztagrri hori eh, nori salduko zaio, eh, sareari salduko zaio edo gohien herri salduko zaio edo nola no egingo no da tratua. <risa> bueno, ikertzen ari garen eh, moduetariko bat, bueno, popos pues izango zen eh, NaFARCCO da Sorkuntza eh, eh, kooperatiba no Goien er taldeko Sorkuntza kooperatiba da instalazio honen eh, eh, jabea orduan bueno, sinatuko luke... Eh, akordio bilateral bat, eh, bion arteko akordio bilateral bat eh, goienerrekin, eta goienerrek erosiko liok, eh? sortzen daren energia. Aurgu. Hau, hau legeak uzten du gaur egun? Bai, bai, bai, bai. Gaur, gaur, gaur, gaur, Sare eta berrezote sareari eta gaur, gaur, elektrikak tartean behar duen edo lako, lako gozak. Baina, bueno, ikertzen ari garen zerbait mm. da, eta bueno, bero baita ere balioko digu, e, ez dakitakizuen, goiener taldea, goienerrezeko da baita, e, sorkuntzako instalazioen ordezkaritza ere kudeatzen, uh -huh. orduan, bueno, honek ere balioko digu Ba, zentral hidroelektrikoak eh, nola ordezkatu eta... Hori zer darrera zer representante de e, mercado bai, lakotan esatzen dutena? Hori da, hori da, mm -hmm. da. Egiten duguna da, intermediario moduan, eh, zorkuntzako instalazioak, zortzaileak eta eh, merkatu elektrikoen arteko... Eh, bus... E, hori da, intermediariola Bitar, noieki. Bitarteko atzua hori da, mm -hmm. hori da. Konforme. Haizu, e, martxan, e, bueno, erosi eta martxan jarri eta egokitzeko da, zenbat e, diru behar da proiektu honetan, berreun dirureun e, mila euro, zenbat behar da? Erozteko? Erozteko eta martxan jartzeko, zenbateko bueno, teko er, er, er, er, alizareten? Erozteko, egun da, horreta mar mila euro e, sozialitzatu nahi dugu, hau da, e, goienerreko bazkidetza guztiaren artean erosteko aukera eskaintzen dugu una farkopeko e, leio aportazio bolondreseko aportazio hauen bitartez orduan sozializazio honetan e, bilatzen duguna da e, ba, bueno, instalazio hau bazkidetzak ariketa gehien bazkidea ariketa gehienen artean erosteko aukera eskeini, horrela denok sentituko gara, ez? E, gure Gure energiaren zati bat guk sortzen dugulak gure e, instalazioen bitartez. Horrela, bazkietza guztiak hori sentitzea da. Geure dita. herrian geuk kontzumitzeko. Hori, da, mm -hmm. da. Ar hori ez, da, hori da. Arro tasun hori, ez Hori da, hori da. Beintzate, bertakotasun horrekin eta e, di, eta banatutako, ez? E, sorkuntza banatutako helburu hori bilatuz. Mm -hmm. Eta, bueno, eskatzen den dirua. De, bueno, bilatzen dugun aportazio guztien e, dirua instalazionetarako dira, eta berra mila eta gero berritzeko berritzeko proiektuak sorrentxez, nahiz horretzen zenbat zenbatera iristen zen, baina hori esaten dizut, gainera ezakit bukaeran hori iristea lortuko dugun, baizik eta emerkeagotuko dugun e, ba, akordio ez, e, lehen ezkuntzako zentru hori dugun akordioen bitartez. Mm -hmm. Bueno, eta egin berriak e, zarete, gainera bilera, bilera batzuk, e, bueno, jendeari informazioen bateko proiektu honetaz, eta zer moduzko arrera izan, izan du proposamenak? Bai, ba, ingenituen Euskal Herriko lau hiriburuetan e, bilera asambla informatibo irekiak e, bazkidetza eta bazkidetzen e, guztiei ba, proiektu hau, e, nafarkopeko proiektu hau e, adierazteko, erakusteko eta beraien zalantzak argitzeko e, oso ongi joan ziren, oso nahiko harrera politia izan zuten e, bazkidetzaren artean eta gizartearen artean e, bertan e, esplikatu izan ziren, e, bueno, orain arteko una farkopeko azkeneko bi urte hauetan egin izan dugun lana, e, proiektu bakoitzaren e, onurak eta proiektu bakoitzaren eh bueno, arazo azi intzuk izango ziren aurkeztukoen e, dituen e, e, gardenki, ez? Dehi. Eta eh bueno, e, proiektu hori azkenean e, proiektu sorkuntzako proiektua zertandatzan eta nola e, nola lagundu ezaketen, zaketen, beraien aportazio bolondresak nola egin eta e, eh bakoitza proiektuak elkartzen dituen e, eh bakoitzak E, nolakude kudeatzen diren, eta e, beraien diruak zein sari emango lukeen, beraien aportazioak zein sari emango lukeen ba, urte bukaeran, ere horretaz hitz egiten genuen. Ekarpen horiek e, or, e, ematen den diru horrek, badu zer, ematen du zerbaitetarako eskubi edo hor bueno, botatzen ipintzen den diru eta da, ta, kitxo? Ez, e, bueno, er, e, kooperatiba moduan, kooperatiba horretan ekarpen bat egin izateko, E, bol, e, bazkidetu barra dukazu, kooperatibako bazkidegin barra dukazu. Eta kooperatibako bazkide bezala e, ematen dizu aukera, ba, asamblea guztietan e, bozka bat izatearena. Mm -hmm. ez, e, gainera, e, iz, iritzia ematearena eta bozka bat izatearena. Baina e, kooperatiba honek ere eztu irabazi irabaziaz Hori da. Hori da, eh? bai, bai irabaziaz morik, e, morik gabeko kooperatiba da. Konformi da. Haizu, e, ez dakit aportazio minimo hazen batera nokoa den, e, maksimo ere ipinituzue, mm -hmm. Bai, e, bueno, minimoa eun eurotan euro jarri dugu, eta maximoa e, leio bakoitzak, e, aportazio ekarpenen leio bakoitzak dituen e, balioaren euneko bia, gehienez e, pertsona bakoitzeko, pertsona bai fisiko edo bai juridiko, enpresagatek eh? ere alkoluke aportazioak egin, mm -hmm. ekarpenak egin markatu. Uhum. Bueno, e, noiz arte zabaldu duzue EPE pixka bat aportazioak egiteko e, edo sortuko espalitz diua nahikoa e, maileguren bat hartu beharko zenutekete edo zein dasmoa. E, abuztuaren hogeita hama arte dago dago zabalik ekarpenak egiteko aukera Leio honetan. Proiektu berriak sartzen direnean, e, inan berriak zabalduko dira eta esan dugun bezala ez leio honetan 1hun mila euro eskatzen maleema ditugu ekarpen minimoa egun eurota baldima dago eta ekarpen maksima uneko bia baldima da ba, iru, e, eskatzen diruaren edo ekarpen maksima 6.000 eurotakoa e, izaten izango da mm -hmm. bueno, Egoaldean ez gaudi iparaldean bezala oitzuta aurrezkia korrela ipintzen helburu filantropiko sozialekin, zer moduzkoa erantzuna orain jartekoan? Ba, Egia san, egi oso, oso zoragarria izan da erantzuna zoragarria izan da E, Aste batean, euneko hogeita mairua elkartzea lortu baitugu. Orduan, e, oso itxaro pentsu gabiltza, e, gure helburuak lortuko ditugula, jendearen erantzuna polita izaten ari da, jendeak ulertzen ari da, zer, ta, zer bilatzen dugun, e, ikusten du gure energi propioa sortzeko aukeran, eta berriztagarriak, energia berriztagarriak sozializatzeko aukera horretan e, parte hartu nahi duela, mezua iristen dela gizarteari iristentzaiola eta modelo energetiko hau aldatu nahi dugula ere beraiek ikusten dute behar hori berdin guk bezain berdin ikusten dute Bueno ba Bejon deiola e, goier taldeari Nafarkop e, kooperativari e, proiektu politiko honetan eta berorren berri mateagatik sutzuri Xavier bai eskerrik asko ta horrengora arte Bai zu eskerrik asko ba mezua gau zabaltzeko aukera mateagatik eta nahi duzuen arte Biztan ondagor bai agur